Епілог «Любий Скотті, пробач, що так мало тобі тепер пишу. Раніше писала багато, бо мені було самотньо. Тож, мабуть, якщо листів поменшало, це гарний знак. Я досі сумую за тобою. Завжди сумуватиму. Але я переконана, що порожнеча в душі після тебе лишилася тільки у нас. Де б ти не був, ти зараз щасливий. Це найважливіше». Дім так швидко росте, їй нещодавно виповнилося сім. Складно усвідомити, що мене не було поруч перші п'ять років її життя, бо зараз мені здається, що я була з нею завжди. Наймовірніше це завдяки Леджеру і твоїм батькам. Вони розповідають мені історії про те, як вона росла, показують відео, та жінка, відчуття таке, що я бачила все це на власні очі. Не знаю, чи пам'ятає взагалі дієм життя, в якому не було мене Для неї я завжди була поруч Я знаю це, тому що ті, хто любили тебе, дали їй усе необхідне, коли ми з тобою не могли Вона досі живе з твоїми батьками, але ми бачимо щодня Вона мінімум двічі на тиждень ночує у нас з Леджером У неї своя кімната в обох будинках, ми щовечора вечеряємо разом я б дуже хотіла, щоб вона жила зі мною, але також розумію, як важливо зберегти її звичне життя. Плюс Патрик і Грей заслуговують бути важливою його частиною. Я ні за що в світі не забрала б її у них. З того дня, коли вони прийняли мене назад, я жодного разу не відчувала, що мені не раді». Не було жодного такого дня, жодної секунди. Мені не виставили ніяких умов, просто прийняли мене в коло людей, які любили тебе. Довколо тебе були хороші люди, скоті, батьки, твій найкращий друг, батьки твого найкращого друга. У мене ніколи не було такої люблячої сім'ї. Люди з твого життя стали людьми з мого. І я роблю все, що можу, щоб вони отримували від мене стільки ж любові і поваги, скільки давав їм ти. Я віддаю стосункам із ними стільки ж уваги й поваги, скільки приділяю процесу вибори імені. А ти знаєш, як серйозно я ставлюсь до імен? Я довго і нудно думала, як назвати дієм, та навіть на ім'я для Айві мені знадобились три дні. Ім'я, яке я подарувала два тижні тому, поки що займає верхню позицію в списку найважливіших. Однак саме його придумати було найлегше. Коли мого новонародженого сина поклали мені на груди, я глянула на нього крізь сльози і сказала «Привіт, Скоті! З любов'ю, Кенна».